פרק קמ"א מזמור לדוד. אדוני, קראתיך, חושה לי, האזינה קולי בקוראי לך. תיקון תפילתי כתורת לפניך, משאת כפיי מנחת ערב. שיטה, אדוני, שומרה לפי, נצרה על דל שפתי. עלתת ליבי לדבר רע. להתעולל עלילות דרשע את אישים פועלי אבן, ובל אלחם במנעמיהם. יהלמני צדיק חסד ויוכיחני, שמן ראש על יני ראשי. כי עוד ותפילתי ברעותיהם, נשמטו בידי סלע שופטיהם, ושמעו אמרי כי נאמו. כמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שאול. כי אליך, אלוהים אדוני עיני, בכך חסיתי, אל תאר נפשי. שומרני מדי פח יקשו לי, ומוקשות פועלי אבן. יפלו ומחמוריו רשעים, יחד אנוכי עד אעבורו.